Так, це хто ж корабель?» «Ага, так, корабель». Він сам їх підібрав. «Що, що?» ну, Поки не вимкнувся двигун непередбаченості. «Але це неможливо». «Можливо, заходи. «Просто неймовірність була дуже висока». «Хіба що так?» «Гаразд, заходи, сказала Триліан примирливо. «Не хвилюйся, все нормально. Зараз ми вийшлимо за ними роботи і все з'ясуємо». «Гей, Марвіне, Робот підвів голову, обвів посоловілим поглядом рубку. Тоді з величезними зусиллями звівся на ноги. Сторонньому спостерігачеві його вчинок видався б героїчним. Він важко перетнув кімнату і зупинився перед трілян, дивлячись через її ліве плече кудись вдалину. «Як на мене, то ви повинні знати, що я дуже погано себе почуваю». У мене депресія, пробурмотів він безнадійним металевим голосом. Боже, боже. куркнув зафід і опустився в крісло. Нічого. Підбодірили його триллян. Ми дещо придумали, це розвіє тебе. Безнадійно. Прогугнявив Марвін. У мене винятково великий обсяг пам'яті. Марвін, де? Триллян почала втрачати терпець. Гаразд сказав Марвін. «Що ви кажете? Збігай до виходу номер два і приведи цих хлопців сюди». Він вагався близько мілісекунди, потім мовив з ледь відчутним тоном презирства і відрази до всього роду людського. «Усього лише так», сказала Тлян твердо. «Я щасливий», мовив уїдливо Марвін. «Ніхто не просить тебе стебати з радощів». «Вивукнув Зафод, рвучку підводячись із крісла. «Роби, що тобі кажуть, добре!» – відповів Марвін голосом надтріснутого дзвона. «Я зроблю це! Чудово!» – гаркнув Зафод. «Дуже люб'язно з вашого боку!» Марвін повільно повернувся до заходу і звів на нього червоні трикутники безмежно сумних очей. «Я не образив часом?» – запитав він. «Ні, Марвін, ані стілечки!» Відповіла замість захода Триліану. «Все гаразд. Я дуже засмучуся, коли дізнаюсь, що мимоволі образи образили вас. Нічого-нічого. Не турбуйтеся. Триліан не давала заходові розкрити роту. «Все добре, навіть чудово». «Ви переконані?» недовірливо, – недовірливо перепитав Марвін. «Звичайно, все у цілковитому порядку». Тріліан заступила собою захода. «Життя прекрасне!» Марвін кинув на неї. Зневажливий електронний погляд життя, зітхнув він, що ви про нього знаєте. Він повернувся на підборах і з пригніченим виглядом почвалав до виходу. Двері полегшено зітхнули і з радісним клацанням зачинились. О, знаєш, завде. Я більше не можу витримати цього робота. Промимрила. Енциклопедія Галактики визначає робота як механічний пристрій, призначений для полегшення праці людини. Відділ маркетингу кібернетичної корпорації «Сіріуса» визначає робота як пластмасового приятеля, з яким весело розважатись. Путівник по галактиці для космотуристів визначає відділ маркетингу кібернетичної корпорації «Сіріуса», як банду недоумків, яких ліквідують першими, коли відбудеться революція. У примітках редакційна колегія щиро запрошує всіх охочих зайняти посаду кореспондента по робототехніці, звертатись до видавництва. Цікаво, що у виданні «Енциклопедії Галактики», примірник якої завдяки зміненню структури часу, виштовхнуло, на тисячоліття майбутнього про відділ маркетингу кібернетичної корпорації «Сіріуса» написано ось що «То була банда недоумків, яких ліквідували першими, коли відбулася революція». Рожевий будуар розтанув, мавпочки розбіглись у кращі виміри. Друзі опинились у вантажному відсітці корабля. На підлозі не було ані порошинки – «Схоже, що корабель щойно спустили із степелів», – зазначив Форд. «Звідки тобі це відомо?» – здивувався Артур. «Чи, може, у тебе є якийсь хитро-мудрий пристрій, що визначає вік металу?» «Ні, просто я знайшов ось цей рекламний аркушик».